Dag sê alweer tyd vir Frans Kook en vandag maak ek vir julle poort en eestert brede mmmm, lekker, lekker, lekker my dankie vir al die lekker reaksie wat ons van julle, ons luisteraars, kry en het is natuurlijk die lekker van Frans Kook ons kook nie net saam, ons gesels net so lekker saam Onthou daar die booneradvertensie, hulle smaak so lekker want hulle eet so lekker En dit is nou ons hier by Frans Kook Ons eet so lekker en ons gesel so lekker En hoe gesels jy met my? Jy kan jou recepie vir my stuur aan recep by franskook.co.za Jy kan gerust met ons gesels op die Facebookblad Frans Kook En dan is daar ook een webteiste franskook.co.za Dit woensdag en op een woensdag gee ek vir julle my ginsling gerecht vir die week Hierdie week maak ons een lekker poort en beestert bredie. Na verlede weekse moedelike reen oor groe dele van die binneland, het ek hierdie lekker recept opgediep, wat ideaal is vir die somerse reen daal. Hier is die bestanddele vir die poort en beestert bredie recept. 90 milliliter meel, 5 milliliter soud, 2 kilogram beestert in porties gesnij, 50 milliliter olie, 300 gram sampojoene gekerf, 1 rooi soeterisie in ringe gesnui, 1 knoffelhuisie geknees, 2 eie in ringe gesnui, 4 artappels in blokkies gesnui, 2 blokkies beesvleis aftreksel, 15 milliliter matige kerriepoeier, 15 ml paprika, 2 telepels bistroepoeier, 225 ml poort, Sout en peper na smaak. Moe nie skaam wees, moe die peper nie. Ek gebruik ook altyd van daar die lekker geweekte heel peper. En dan natuurlijk kookwater. Hoe maak mens? So Hoe maak, maak mens? mens. Meng die meel, die sout en paprika en gebruik dit om die beestert mee te bedek. Hou 1 theelepel meel 1 kant. Verhoud die olie in een groot pot en braai die beestert tot mooi bruin. Voeg die kookwater by die beestert net genoeg om te bedek en kook vir halwe uur. Voog nou die sampioene, die soeterisse, die knofel, die ei, die aftreksel aftrekselblokkies en die kerriepoeer by en roer dier. Stove vir ongeveer 3 ure tot die beestert lekker sag is. Voeg dan die artappelblokkies by en kook tot dit ook sag is. Roer nou die poort, die sout en peper by en prit vir ongeveer 10 minute. Maak een pyst van die 1 telepel meel, bustepoeer en ‘n koppie kouwe water, roer dit by die bredie, prut oor een laag hitte, vir een paar minute, en nou sit jy dit voor, saam met reis en lekker warm erkies. Wow, oh, daar is jou lekker poort en beestert bredie, vir een likker reenerige aand. Laat weet geris vir ons, hoe hierdie resep gekom het, plaas ook sommer een fotiekie op ons Facebookblad Frans Franskoek. Gaan luur ook na ons webteiste franskoek.co.za en stuur geris jou ginslinge resept na resept by franskoek.co.za Morgen is natuurlijk die beurt van ons wijnmeester en koskenner Benny Hauwer. Moet het nie misloop nie, my naam is Frans Zwart, lekker koek, tot morgen.